Колір її неба нагадує мандрівникам Італію. Клімат на ній благотворний, рослинність чудова, і дари землі такі різноманітні, що знаменитий Лінней вважав її колискою народів після потопу. Цю країну здавна населяли народи слов'янського походження. Поляни по Дніпру, суличі по Сулі, «Сіверяни по Десні, Древляни по Словечні та Прип'яті, Бужани й Дуліби по Бугу, Тиверці по Бугу Південному і по Дністру». Кінець цитати. На Зеленій Галявині перед палацом їх чекав господар, а з ним диригент хору та оркестру і перша скрипка – Калінич. «Добродії». Маю звістку, що з Петербурга виїхав до нас на Україну капельмейстер придворної капели, автор російської опери «Життя за царя» Михайло Іванович Глінка, урочисто оголосив Тарновський. Це мій гарний знайомий. Він зупиниться у мене в Качанівці. Придворі та і всьому Петербурзі знають мою любов до мистецтва, а думкою Глінки я вельми дорожу. Це думка двора, тож я мушу негайно готуватися у своєму маєтку, щоб гідно зустріти гостя. Вас, шановний Василю Івановичу, звернувся він до Штернберга, прошу переглянути розташування експонатів у картинній галереї, ми цілком покладаємося на ваш смак. А я і сам хотів дещо порадити вам, Григорію Степановичу, та сумнівався, чи ви приймете мою пораду, мовив Штернберг. Хоче, беруся виконати цю роботу. Гаразд. А Віктора Миколаєвича прошу прослухати хор. Охоче, весело підморгнув поет. Микола Андрійович займеться моїм театром, а Калінич – оркестром. Та щоб Івана Сусаніна знали. Перший скрипалій керівник оркестру зберіг звички кріпака. Він низько уклонився і промовив «слухаю». Доручення господаря не порушило звичного розпорядку друзів. Як і раніше, багато часу вони були разом. Василь Штернберг вже укотре з усіма подробицями розповідав Забілі про те, як він читав у Петербурзі його вірші Тарасові Шевченку, і Шевченкові сподобалися поезії земляка. Деякі Вікторові пісні Штернберг переписав ще минулого року, любив наспівувати Соловейка, а Віктор Миколаєвич тим часом захопився малюванням. Його вчителем був Василь Штернберг. Етюди з видами качанівки та окремі малюнки олівцем не засвідчували особливого хисту поета до малювання, але йому не давали насолоду. Сам господар Качанівки подався до Чернігова. Щоправда, 50-річний Григорій Тарновський не любив мандрувати. Переїзди стоблювали його. Гостював у своїй окрузі досить рідко. Гордовитий камер-юнкер більше підтримував знайомство з петербурзькими та московськими багатіями. Любителями мистецтв тільки інколи доводилося виїжджати в справах. У його короткочасну відсутність дворові відчули полегшення. Покоївки, втомившись від щоденної праці, відпочивали. Перед палацом жодної людини, умиті вранішньою росою і щедро напоїні криничною водою квіти, зустрічали сонце. Де-не-де, Ніжні пелюстки вже починали згортатися, але повітря ще було настояне на запахах квітів. День обіцяв бути сухим, спекотним, як і вчора. Порипуючи немазаними колесами, під'їхала запилена карета. З неї вийшов утомлений далекою дорогою худий, невисокий незріст чоловік. Років тридцяти п'яти з чорними бакенбардами – і чорною, коротко підстриженою бородою. А з-під темного дорожнього халата виглядала біла батистова сорочка. Це був вже відомий на той час композитор, автор першої російської національної опери Михайло Іванович Глінка. За ним вийшли помічник учителя співи Дмитро Палагін і